D. Dagda, sida 16, 20 och följande sida, 23, 98 och följande sida Daire Makfiakra, sida 46 och följande sida Danu, sida 16, 28, 98 och följande sida ire sida 33 Demne, sida 53 följande sida, 56 och följande sida Deok, sida 31 Derivarak, sjö Sida 30 och följande sidor De Trois, chrétiens Sida 83 Janket Sida 21-26, 98 Dermud, sida 57 och följande sidor Dindchenkas. sida 123 Divicakus kung, sida 12. Don, sida 17, 2098. Don av Kulli, sida 43-47, till 47, 52. Donotarus, sida 17. Drum Tarb, sida 52. Drum Dörg, sida 64. Duibne, sida 57. Doro Trigger Sida 121 Duvitt Sida 65, 69 72 följande sidor 76